Csengei Dénes És mi most itt vagyunk. Harmadik rész évek dalait egy lepusztult vízivárosi albérletben két, két másfajta, másfajta gondolkodású, gondolkodású öreg fiú írja. Csátamás Csátamás és Bereményi Géza. Hogy éppen ők ketten, az egy lődörgő, italos éjszaka véletlenje. Dalaik, ők maguk mondják ezt. Véletlenül lett dalok. Bereményi Géza 1946. januárjában született Budapesten szülei, még csecsemőkorában elváltak, őt nagyszülei, telekitéri zöldségesek vették magukhoz, s nevelték hat éves koráig. Vérszerinti édesapját 13 esztendősen látta először. Hat éves volt, amikor anyja feleségül ment egy orvoshoz, aki őt is magához vette és adoptálta, de az elvadult fiú nem tudott belenőni a családba. A gimnazista kort éleződő, de meg nem oldódó családi problémák jellemzik. Lázongások, csavargások. Korai ismerkedés itallal, nőkkel, csoportos csellengés, galeriromantika, zene, tánc, késő esti hazasúranások, számonkérések és viszontvádaskodások, bujkálás a kialakulóban levő új értékrend rejtegetése. Kipróbál három középiskolát is, és végül pápai kollégistaként érettségizik 1964-ben. Egy év katonáskodás után az Elte bölcsészkarára iratkozhat magyar-olasz szakon. Addigra Magyarországon is visszhangot keltenek az ellenkultúra első tételes megfogalmazásai. A kábítószeres Ginsberg, Korzó, a szabadversben káromkodó Ferlingetti, a csavargó keruák az irodalmi ízlés formálói. Bereményi sokat olvas, igen alapos műveltséget szerez. Írói pályára készül könnyen ismerkedik, sok felületes, ám nagy gondolati intenzitású barátságot köt egyetemi körökben. De a szövegeinek kapcsolata szorosabban kötődik ehhez a sajátos szubkultúrához. Az évtized bereményi számára is fagypont körüli hőmérsékleten zárul. 1970-ben diplomát kap, megjelenik a svéd király, s míg azt, mint a nemzedéki karakter markáns és pontos megfogalmazását üdvözli a kritika, ő kihátrál az irodalomból. Ugyancsak 1970-ben többször hal barátaitól egy festőnek készülő fiúról, aki állítólag dallamokat ír, csak úgy magának. Egy éjszaka össze is találkozik vele egy tangóharmonikás kiskocsmában. Találkozót beszélnek meg másnapra, ő elmegy, becsenget a vízivárosi albérletbe, ajtót nyit, Cseh Tamás. Ő, ő az idősebb, 1943-as születési. Ővé a zavarosabb élet. Egy Fejér megyei faluban Tordason született és nevelkedett 13 éves koráig. A magára adó régi főjegyző család ott mentette megtépázott méltóságát, ahol tudta. Nem eresztették fiukat a parasz gyerekek közé. A család 1956-ban költözik Budapestre. Középiskolás évek a József Attila gimnáziumban. Ismerkedés Budapesttel, egyelőre az utcán át kirakatok, plakátok, néha mozi. 1961-ben jelentkezik a képzőművészeti főiskolára. Káderlapja nem jó ajánló levél, nem veszik fel. Átnevelődése érdekében azt tanácsolják végezzen fizikai munkát. A súlya lesik latba a következő évi felvételi vizsgán. Mivel Szilárd elhatározása az, hogy festőművész lesz, megfogadja a tanácsot. Kőműves segédmunkás lesz, majd TMK üzemekben dolgozik, mint betanított festő két műszakban. A rajzkörben, ahova jár, előbb nagyon bizakodnak, aztán letesznek róla a tanárok, mert nem tud figyelni. Mindig fáradt. Elalszik a rajztáblájára dőlve. Ebben a kilátástalan helyzetben jut fontos szerephez Cse Tamás életében egy gimnazista kori játék, az indián. Húsz év körüli fiúk és lányok táboroznak nyaranta a bakonyban. Maguk készítette sátrakban laknak. Gyöngyel hímzett bőrruhát, mokaszint viselnek. A férfiak tollas fejdíszt és fegyvereket is, melyek híres indián főnökök múzeumokban őrzött viseleteinek pontos másai. Íjjal vadászkéselejtett selejtett zsákmány adja eleségüket. Ünnepeik, szertartásaik vannak, hadat viselnek egymás ellen. Csatamás törzsfőnök közöttük. Furcsa szabadságszínház ez, mely a dalok sajátos világának kialakulásában is fontos szerepet játszott. 1962 és 65 között elvégzi az EGRI tanárképző főiskolát levelező tagozaton. Barátaival zenekart alapít, az akkor divatos angol száz számokat játszák. Depressziós félzsenékkel ismerkedik meg, s közben ipari tanuló intézetek kollégiumaiban dolgozik, mint nevelőtanár. Többször sikertelenül felvételizik a képzőművészeti főiskolára. Nyaranként, fői rangban harcol. A tanárképző elvégzése után egy kicsi és eldugott faluban tanít fél éven át. Barátai ott nincsenek, egy fiatal tanárházaspáron kívül szinte senkivel sem érintkezik. 8-tól kettőig tanít, aztán egy üveg itallal meg a gitárjával a szobájába húzódik. Késő éjszakáig ül magában. Pengeti az angol szövegekre szerzett dalokat. 1967-től Budapesten tanít rajzot, közben végzi a képzőművészeti főiskolát. A 68-as nyarat ismét a bakonyban tölti és itt pillantja meg a Csehszlovákia felé haladó tankoszlokokat. Napokig abban a hitben él híreket sehonnan sem kapva, hogy kitört a harmadik világháború. A döbbenet harmadnap a történtekről értesülde sem szűnik meg teljesen. Ezután csak a hiányok szaporodnak. A keseredettség gyűnik sokáig Csetamásban, aki egy éjszaka nem tudván mással elütni az idejét, ahhoz a társasághoz csapódik, amelyben a róla néhányszor már halló Bereményi Géza is ott van. A dalok története itt kezdődik. 1970-et írunk. Bereményi Géza mondja. Mi akkor valami egészen újat akartunk. Felnevelkedtünk, főleg az 50-es években ugyan, és aztán ennek hatása alól próbáltunk szabadulni egyfolytában, és úgy, hogy szűzen tájékozódni a világban a szellemi életben. A 60-as évek elején tényleg egy nyitottabb korszak kezdődött, és mi abba úgy léptünk bele, mint talán az utolsó történelmi nemzedék. Úgy értve a történelmit, hogy egyrészt már-már szellemi nagykorúként éltük meg egy valóban történelmi korszakváltást, másrészt pedig, vagy éppen emiatt mi azt tartottuk, hogy létezni az társadalmi szinten annyit jelent, mint cselekedni, aktív változásban lenni. Ne csak a napi munkára gondolj hanem inkább valami olyanféle tetre, ami ugyan nem pusztán történelmi gesztus, de az is. Kerestük ennek a lehetőségét, és nem nagyon találtuk. Ami nem is csoda mai fejjel meggondolva, hiszen pontosan akkor, amikor a mi 60-as évekbeli mozgalmainkról számomra legalábbis világosan és egyértelműen kiderült, hogy nem voltak egyebek, még csak nem is történelmi gesztusnál, és kezdtünk volna túlnézni a saját korosztályunkon, perspektívákat keresve, akkor vált széles körökben a politikát is ideértem nyilvánvalóvá, hogy milyen messze vagyunk. Ezer okból is a történelmi léptékű cselekvés és nem gesztus lehetőségétől. Még meg sem bántuk, meg sem bánhattuk igazán, hogy mi így nemzedékiben tévedtünk. Már az is kiderült, hogy ha nem is tévettünk volna, akkor se igen lenne más a helyzetünk. Hát ne csodálkoz azon, hogy nőttek a hiányok. És így nézd a dalokat is. Nem szüntették meg, csak megfogalmazták a hiányérzeteinket. A dalok, noha számuk hamarosan elérte a százat, s alig múlt el úgy, hogy új ne született volna. Egyszerűen csak voltak, és csupán jó szemű ismerősök kéretlen közbenjárásának köszönhető, hogy az új barátok bemutatkozhattak a televízióban, majd Jancsó Miklós, még kér a nép című is. E film forgatásán zajlott le tulajdonképpen az első nyilvános Cseh Tamás műsor. Egy borús napon, a szezonvégi Balatonpart egyik üres szállodájában tétlenkedett a stáb. A hangszeres emberek muzsikáltak, mókáztak, próbálták életben tartani a hangulatot. Valaki gitárt nyomott csetamás más kezébe. Énekelni kezdett ő is egy sarokban. Füst, füst. And the fish, the the fish, the the fish, the the fish, fish, fish, fish, Köszönöm barátaim, hogy magunk is motorit heti, saját Yeah. Sure. bizonyos Hát A harmadik dal után körülötte volt mindenki. Akkor már folytatni kellett. Végigjátszani az egész repertoárt. A forgatáson éppen jelenlevő gyurkó László nem teketóriázott sokat, felajánlott a csetamásnak, szerződjék a 25. színházhoz. Ő kitérő választ adott, majd rohant a telefonhoz, és hívta bereményit. Te, Géza! Itt mindenki azt mondja, hogy ez egy műsor. Valami ilyesmivel kezdhette a beszélgetést. Gyurkó László harmadszor megismételt ajánlatát végül is. Elfogadták. Megszületett az első válogatás, a Dal Nélkül című műsor, amely egy éven átment a 25. színházban, és ugyanezen idő alatt több budapesti klubban is elhangzott. Ezután gyors egymás utánban következtek az újabb és újabb összeállítások, a levél nővéremnek, az Antoine és Desiree, a fehér babák takarodója, a front átvonulás. Elkészült a három sikeres nagylemez. Akár akarta akár nem, egy személyes műfajt alapított a nemzedéki és nem pusztán nemzedéki önkifejezésnek minden addiginál hitelesebb eszközét lelte meg, vagyis éppen azt, ami a bít nem tudott és nem tud lenni. Amíg van mozgalom, nincs Csetamás műfaj. És amikor az zátonyra futván megáll. Oly pontosan következik a stílus alapító új énekes fellépése, hogy azt kell czezúrának tekintenünk a bít mozgalmi és üzleti korszaka között. Nos, ez a nap, amikor a lovak oldalnézetben felsorakoznak, és elügetnek harapós lovaink egy távoli csatatérre, s mi állunk levéve. Lovakkor vége! Hangzik az egyik legelső helyzetjelentés, így nevezi Csetamás a maga teremtette műfaj darabjait, mely a nemzedéki fegyverletéterről tudósíts tudósít, s egy évtized önáltatásai után először olyan tükröt tart a mozgalom elé, amelyben az már nem úgy mutatkozik, mint tomboló fiatal elők egy mederben rohanó sodra, hanem csalódott, szobor rendképében, megdermedve, állva, tehetetlenül. A bukás még romantikus szerepben méltósággal megélhető, de már semmi módon sem eltagadható Ez a kettőség adja meg a dal nélkül című műsor alaphangulatát A romantikus szerep vágya azonban nem talál önmagához méltó a maga tévé emelhető élményt a beat korszakban A régmúlt történelem egyes korszakaihoz kényszerül folyamodni hatalmasan kitágul a dalok élményvilága. A teljes és általános történelmi analfabetizmus idején az élő história élő alakjai állnak elénk, mégpedig nem szobort hanem küzdelemben, kiszolgáltatottságban, tehetetlenségtől szorongatva, vagy éppen szerelmesen, tehát általunk is megélhető, meg is élt helyzetekben. Vagyis késik egy korosztályi tévút utólagos feltérképezése. De a késedelem árán megteremtődik történelmünk és jelenünk szembesítése. Éppen amikor a magyar értelmiség körében általánossá válik a történelmi távlatvesztés. Nyilvánvalóvá lesz, hogy az elmúlt korszakok ideológikus indítatású történelem hamisításai, múltunk megtagadása, kizsebelése, illetve agyonhallgatása megakadályozta a tudatos és tervszerű tovább lépéshez elengedhetetlenül szükséges történelmi és társadalmi önismeret kialakulását. Egyenesen a távlatvesztés egyik okozója lett. Suhannak, visszaszállnak a legendák most a földre. Látod, azt mondtad pedig, elenyésznek örökre. Suhannak, visszaszállnak a lovasok most a vízre. Panasztalan időjön, csúfos fejeinkre. Állj ki a házad elé, próbáknak ideje ez itt. Megméretsz, életben vagy-e még, vagy halott voltál ez ideig. Természetesen az is közrejátszik a jelen kérdéseinek és konfliktusainak történelembe öltöztetésében, hogy bizonyos gondolatok száz évvel korábban élt, nem egyszer hivatalosan is eszményített alakok szájából hangozhatnak el ám a megidézettek nem támadnak fel. A magatartás, mint amelyet képviselnek megtorpan, ellehetetlenül, mihajt a múltból a jelenbe próbál átlépni, ott megmozdulni. A nagy példához, történelmi gesztushoz minden dalban ellenállhatatlanul a bukás képzetei társulnak. És még csak nem is arról van szó, hogy történelmi fogantatású és léptékű világfordító kísérletek buknak el a 70-es évek valóság közegében, hanem arról, hogy ilyen kísérletek egyáltalán nem léteznek, nem létezhetnek. Cseh Tamás és Bereményi nem akar csalni. Dalaik nem mondják lehetségesnek a lehetetlent, hanem éppen fordítva. Lehetetlennek mondják még a nélkülözhetetlent is. A történelem formáló cselekvést, a szabad emberhez egyedül méltó létezést. A dalok szemlélete realista. A megemelt, stilizált beszédmód azonban tartotta magát a szövegekben ugyanúgy, mint a történelmi helyzetekből származó élménytöredékek. A téma és az azt megszólaltató eszközök eme kettőségét azért igen fontos figyelmünk középpontjába tartani, mert a kettőség mentén érhetjük majd tetten a sajátos és semmivel sem összetéveszthető csetamás stílus kialakulását. Az alkotópár felemás megosztott szemlélettel fordul a mozgalom felé. Saját jó emlékeket hagyó élményeiket, meg az egész beat mozgalom szemmel látható meddőségét egyelőre nem tudták összeegyeztetni, határozott látásmódtá szűrni. Az előbbieket megpróbálták sértetlenül megtartani, az utóbbi felett ítélkezni kívántak, illetve kényszerültek. Így tudathasadásos helyzet keletkezett, létrehozva a műfaj és az előadói stílus legszembetűnőbb jellemzőjét, a vibráló többértelműséget. Egymást kölcsönösen megkérdőjelezve együtt halad egy nosztalgikus, romantikus és egy játékosan, gunyorosan groteszk időnként megsötétedő vonulat, melynek tükrében kétséges az, hogy küzdelemben bukott-e, vagy egy szélmalomharcban sült fel nevetségesen a nemzedék. Ez a feszültség, ez az ellentmondásosság nem is szűnik meg, hanem összeáll belőle a csetamásság, amelyel bizalmas, de igen bizonytalan viszonyba kerülhet a közönség. Olyannyira bizonytalamba, hogy olykor csak az előadásmód árnyalatni különbsége, az énekes hirtelen ötlete vagy szeszélye dönti el, hogy ugyanazt a dalt hallgatva elérzékenyül-e, vagy kileveti önmagát. Trubadúr a falvédő. Ez lehetne a Daniel Kül című összeállításban tetten érhető stílusfejlődés gyors végeredménye. Azonban ahogy a vált szerepelőt előtt, úgy az önmagát gúnyoló kesernyés bohóc póza előtt is megtorpan Visszahőköl, csetamás. Az összeállítás egy két alig vállalható végpont között helyezkedik el Mégpedig úgy, hogy dalai hol az egyik, hol a másik irányban kísérlik meg a lehetetlent Nagyon otthon van ebben az örvényes, kiismerhetetlen, pillanatnyi megnyugvást, egyensúlyt sem engedélyező közegben Alakváltásait könnyedén követve vállalni tudja Belakja és kifejezi a vállalhatatlan, lakhatatlan világot Egy szál gitárral a kezében mindent képes elhitetni De aztán egy szempillantás alatt faképnél hagyja a nézőt Mire az meglöbben? Ő már nevet Ezzel is szempillantás alatt megnyerve a hallgatóját Hangulatok és indulatok hullámain táncol Vibrál ez a stílus És közben elhiteti, hogy sorsaink zavaros tengere hajózható a dalok lírai hőse keresi azt az egyértelmű magatartást, amely nem méltatlan a bít nemzedék világfordító utópiáihoz. Ugyanakkor nagyszabású öncsalások és pótcselekvések sorozata helyett a valósághoz fűződő cselekvő viszonyra épül. Keresi és nem találja. Mint az ingoványa követ, úgy nyeli el az egyéniséget a felismerés, mely szerint nemcsak a nemzedék, hanem a nemzedéket környező társadalom is adósa önmagának múltja, jelene és jövője biztos ismeretével. Egy nemzedék egy korszak önöntudathasadásának modelljét látja viszont a színpadon dalokban, amelyek nem dalok és amelyeket egy olyan énekes ad elő, aki nem énekes. Miután a megidézett hősök megtagadták vele a rokonságot, egyetlen romantikus modellt lehet az alkotópár. A vadnyugat megszelidülése, benépesülése után feleslegesé vált, de az életre halálra menő harcok után békés, munkás életre szokni nem tudó, végül egy kierőszakolt párbajban pusztuló legendás revolver hős figuráját. A benne ábrázolható, értelmetlen, de nem méltóság nélkül való kitartás halálig, ez a jobb hiány választott ideál. Hátat a falnak és megdögleni. Így szól Lévan Cliff híres mondása. Azia Lévan Cliffé, aki Oregonban, hogy vállon és már látszott rajta, hogy fél nagyon csak ennyit szól. Hely! Aki képes volt egy utcasarkon megdögleni, hogy előre küldjön négy másikat, akit aztán elfogtak, és ló farkára kötve vonszoltak meg egy átkozott városban, és aki végül eltűnt. Hátat hát a falnak és, és megdögleni! A követendő erkölcsi parancs világos, de hogy követendő -e? Az kérdés? Ugyanis az eltűnt vezér nem pusztult el! Sőt, fényképész ez járta róla! Sosem felejtem el azt a csinos zakót! Befejezni, abba hagyni, vége legyen most már ennek a postumus keserveskedésnek. Ez a nyomasztó érzés a meghatározója Csetamás és Bereményi Gízak közös vállalkozásának az indulás pillanatában. Állandósul bennük az érzés, hogy útjuk járhatatlan. Valami tagadás feszül minden beismerésben. Összeszorult ököl minden legyintésben. Csengei Dénes És mi most itt vagyunk. A harmadik részt hallott